Kivételesen szép este volt. Feltűnt nekem, hogy Hughes néhány gyors szót súgott a vizsgálóbíró fülébe, aki közvetlenül asztalbontás után eltávozott a park felé. Kis idő múlva megérkeztek a kastély elmaradhatatlan vendégei. Manders tisztelendő, Finn doktor és Mertens. Csak hamar megalakultak a bridge csapatok, és kezdődött a játék. Hughes nem vett részt a játékban, és hamarosan eltávozott. Patrissával játszottam együtt Menders tisztelendő és Finn doktor ellen. A másik asztalnál a Lord, Ellen, Mertens és Barnes titkár ültek. Peters bort szolgált fel. Az idő gyorsan elrepült, és a hangulat egyre vidámabb lett. Magam sohasem voltam nagyivó, de ma az egyik poharat a másik után hajtottam föl. – Nem lesz sok? – kérdezte Patricia rosszaló pillantással. – válaszoltam nevetve. A szükségét érzem egy kis alkoholnak. A másik asztalnál is sűrűn ott a poharak. Mertens hirtelen felemelkedett. Kisre kiszelőztettem a fejemet, mondta dadogva. Halsány nevetés volt a válasz. Úgy látszik ez a bor, mindenkit levesz a lábáról, mondta Archibald Wrayt. Csodálkozva vettem észre, hogy Mertens nem a park felé indul, hanem a folyosó felé megy. Azt hittem, a levegőre akar menni. Mondtam kiségúnyosan, mikor elhaladt mellettem. Mertens azonban válaszra sem méltatott, és csak hamar eltűnt a sötét folyosóban. Remek ital, szólalt meg a tisztelendő. Kicsit erős, az igaz, de kitűnő minőség. Nem is tudtam, hogy ez a fajta is van a pincében. Őszintén szólva, én sem, mondta a Lord. A Derek Peters fedezett fel tegnap néhány pókhálós üveget. Ha megengedik az urak, én visszavonulok szólt a titkár. Még néhány számítást be kell fejeznem. Úgy látszik, a befelelgzett a játéknak, mondta Archibald Raid bosszankodva, mikor a titkár is elment. Remélhetőleg a társaság többi tagja nem gondol a távozásra. Semmi kedvem sincs lefeküdni. Eldiskurálhatunk még egy darabig. Mi is abba hagytuk a játékot, és csak hamar élénk beszélgetés kezdődött. Az volt az érzésem, hogy mindenki jóval hangosabban beszél a kelleténél. Vagy csak én képzelődtem. A bor valóban erős volt, és könnyű szédülés fogott el, de nem tagadhatom, hogy egészen kellemesnek találtam ezt az állapotot. A legkevésbé józannak azonban ellenlátszott. A szemei izgatottan csillogtak, az arca feltűnően piros volt. Szüntelenül fecsegett, és percekig tartó fuldokló nevetésbe tört ki minden ok nélkül. – Az egyik páciel Remek viccet hallottam tegnap, mondta Finn doktor. – Egy hölgy magányosan utazik a vonaton, azaz akarom mondani a hálófülkében, mikor hirtelen kinyitja valaki az ajtót. – Azt hiszem, legjobb lesz, ha elmegyek aludni – szólt közbe Pátrisa, és fölállt. – Én is felugrottam, és a lány után siettem. Nem lehetetlen, hogy a lépéseim kisé ingadoztak, mert alig tudtam utolérni Patrisa-t. Csak nem haragszol valamiért – kérdeztem bizonytalanul. – Igazán nem hittem volna, hogy te is ennyire megfeledkezel magadról? – Válaszolta a megvető ajkbígyeztéssel. – Azt képzeltem, hogy valamivel mégis külön vagy a többieknél. Részeges banda! – Ne haragudjál, édesem! – kérleltem. – Csak nem minősíted a nagybátyádat és a tisztelendő urat részegeseknek? Patricia elmosolyodott, de igyekezett megtartani szigorú hangját. – Még nem vagy teljesen józan, addig ne is mutasd magad! De azt csak megengedett, hogy elbúcsúzzam tőled. Ne közeledj, mert sikoltok. Te, te alkoholista, kilométerekre érezni rajtad a borszagot. Ha még egyszer ilyen állapotban látlak, akkor többet nem állok szóba veled. Megértetted? Néhány bocsánatkérő szót dadogtam még, de Patrisa sarkon fordult, és az órom előtt becsapta a szobája ajtaját. Leforrázva kullogtam a veranda felé, ahonnan zajos nevetés és beszéd hallatszott. – Na, mi lesz? – kiáltotta felém, elem, mikor megpillantott. – Étsd ki a borozat, mert nem tudok tölteni. – Nem iszom többet – mondtam határozottan. Ellen gúnyosan nevetett. – Papucs, hős, jókor kezded. Fogad általános megvetésünket. – Péter, öregem, újabb szállítmányt kérünk. Peters szótlanul meghajolt és kérdő tekintetet vetett a házúrára, de az nem figyelt rá. Az öregina fejcsóválva indult el az üres üvegekkel. Nem volt nehéz eltalálni, hogy mit gondol ebben a pillanatban. Ilyen orgia nem fordult még elő a vétkastéba. Mit tagadás, a társaság csak ugyan erősen felöntött a garatra. Finn doktoron nem csodálkoztam túlságosan, mindig tudtam róla, hogy nagy híva az alkoholnak, és sokszor szitta a száraz Amerikát. Hónapokig izgult, hogy Rooseveltet választák meg új elnöknek, és magánkívül volt az örömtől, amikor először olvasta az elnök választás eredményét. Valóban, a doktor olyan lelkes híve volt a eszes italoknak, hogy rajta nem lehetett csodálkozni. A lordon és a tisztelendőn azonban annál inkább. Mégis, ha visszagondoltam az elmúlt napok izgarmaira, akkor egészen természetesnek találtam ezt a reakciót. Az idegek túlfeszítését valahogyan le kellett vezetni. Ellen teljesen elázott. Éjál, öregem, dadogta. Vagy annyira félsz a hogomtól? Jobb lesz, ha tesei is többet, válaszoltam. Ideje lenne, hogy lefeküdjünk. Még csak azt a hautázott finn doktor. Megünnepeljük, hogy Amerikában végre rájöttek az emberek, hogy szesz nélkül nincsen élet. Éjjál, ordította Ellen. Éjjál, pikkárt professzor. Einstein! Ejjen, doktor, es, es! a hangja elakadt, ő maga pedig ráborult az asztalra. Szegény elem, tökéletesen berugott. Azt hittem, hogy végképp elalszik, de kis idő múlva újra felkönyökölt és zavaros szemeivel rám bámult. Karom fogtam, hogy elkísérjem aludni, de ellen hirtelen eltaszított magától. Rettentő ordítás szakadt ki a torkából, és tágra nyitott szemmel meredt a veranda ajtajára. Gyorsan megfordultam. A sötétből fekete alak bontakozott ki. Szörnyű halál fej vigyorgott a megrémült társaságra. Talán káprázat az egész? Nem, nem, a szörnyű rémkép ott állt a küszöbön. Most elindult felénk. Ekkor jelent meg Peters az ajtóban, kezében boros üvegekkel. Kritikus pillanatok voltak. Egész váratlanul olyasmi történt, amire a legkevésbé számítottam. Peters korát meghazudtoló fürgeséggel rávetette magát a sötét alakra, és a boros üveggel feléje sújtott. Üvegcsörömpölés, a fekete alak meginog, és végig zuhant a padlón. A varázs egyszerre megszűnt. Az ember ilyenkor néhány pillanat alatt sok mindent végig gondol. Hughes, Barnes, Mertens mentek el a társaságtól. Lehetséges, hogy közülük rejtőzik valaki a rettenetes állarc mögött? Mindegy. A titokzatos rém nincs többé. Itt fekszik előttünk tehetetlenül. Izgalmas pillanat előtt álltunk. Kirájtőzik a borzalmas maszk mögött. Azt hiszem, az ilyetség mindenkit kiúzanított. Szinte egyszerre rohantunk oda a mozzulatlan testhez. Az arcon vastag festékréteg. Még így közelről sem tudtam volna hirtelen megállapítani, hogy ki az, aki előttünk fekszik. Felkaptam egy félig telt boros poharat és tartalmát a festékes arcra öntöttem. Szalvétával dörzsögetni kezdtem a földön fekvő arcot. A festék széles csíkokban folyt le róla. Halk nyögés hallatszott. A leütött ember megmozdult. Most már mindnyájan megismertük. mertens volt. Ekkor belépett Hughes, és néhány lépéssel a földön fekvő mellett termett. – Fektessük a díványra! – mondta, és Mertens honnal lányult, aki rettenetesen nyögött, és miért a díványra tettük, a fejét kezdte tapogatni. – Ostobább tréfát nem is lehetett volna csinálni! – mondta a detektív, és alaposan megrázta a díványon fetrengő Mertens-t. – Beszéljen! Örüljön, hogy nem történt komolyabb baja! Nem tudtam mire vélni a detektív szavait. – Beszéljen, vénsamár! Rivalt rá Hughes nyersen. – Hogyan jutott eszébe ez az ostoba komédia? Meg akarta ijeszteni a társaságot? Mertens kétségbe esett nyögéseket hallatott. A fejét tapogatta, és ijetten pislogott ránk apró szemeivel. – Beszéljen szerencsétlen! – förmet rá a detektív. – Hiszen nem történt komoly baja. Az ütés csak súrolta azt a buta fejét. Mertens végre nagy nyögések közepette megszólalt. – Fogadtam! – Finn doktorra, hogy olyan maszkot készítek, amelyben senki sem ismer meg. Ma alkalmasnak találtam az idő. É, é, én Fogja csak meg, mekkorára dagadt a fejem. Hughes dühösen felnevetett. Szerencséje van, hogy az ütés elcsúszott. nem megtörténhetett volna, hogy már a más maszkírozhatná az ábrázatát. Remélem ez a kis incidens végleg kigyógyította az ilyen gyerekes ötletekből. Mertens nem válaszolt, és újra szívszaggató nyögésekbe tört ki. Most már mindnyáján nevettünk, csak Peters volt kétségbeesve. – Majdnem, agyönütöttem! – dörmögte bocsánat kérően. – Nincs semmi baj! – nyugtattam meg az öreget. – Mertens úr örökké hálás lesz magának ezért a kis kúráért, és… – Legalább megtanulja, hogy nagyon veszedelmes dolog a nevetőhalál maszkját felölteni! – vágott közbe Hughes. Azt hiszem erre az ilyetsége inni kell, mondta Elen vigyorogva. Péter, öregem, hozzon egy újabb üveggel, de ne vágjon vele fejbe senkit. Már hajnalodott, mikor végre ágyba kerültünk. Hughes többször hangosan felnevetett. Mert ez barátunkra gondolsz? kérdezte. Nem, válaszolta a detektív. Eszembe jutott, hogy szegény Drexler az egész éjszakát egy fatetején tölti. – Csak nem változott madárra? – kérdeztem. – Ezt nem tette? – válaszolta a detektív nevetve. – Azt a helyet figyeli, ahol közös ellenfelünk feltétlenül meg fog jelenni. <gül> – Csak az a kérdés, hogy ma vagy hónap éjjel. – Én valószínűleg tartom, hogy hónap éjszaka fog munkához látni. – Említettem neked a hamisított papír darabot, amely eltűnt a szobámból. – A gyilkos hozzájuthat a vasládához. Nem is mondtam meg, hogy mennyi gondot okozott nekem a papír elszakítása, de végeredményben kitűnően sikerült. Most már sajnálom, hogy nem mutattam meg neked a hamisított példányt. Természetesen az adatok ezen mások voltak, mint az eredeti példányon. A hetedik fát adtam meg kiindulási pontnak, és két métert írtam távolságnak. Erre mi szükség volt? kérdeztem. Teljesen jogos a kérdés, válaszolta Hughes. Megmaradhattak volna a régi adatok is, mert a láda már úgyis a birtokomban van. Azonban figyelembe kell venni, hogy végtelenül ravazga az emberrel van dolgunk, aki a legcsekélyebb előnyt is azonnal kihasználja. Az a hely, ahol a láda valóban el volt ásva, mélyen bent van a bokrok között, hét méterre a fasortól. Nem kockáztathatom meg, hogy esetleg alkalmani jég eltűnni a bokrok között, ha el akarjuk fogni de más jelentéktelennek látszó körülmények is arra késztettek, hogy nem maradjak meg az eredeti szöveg mellett. Valahogy úgy képzelem, hogy némileg sikerült már kitapasztalnom az ismeretlen ellenfél gondolkodásmódját, mert cselekedeteiből erre feltétlenül következtetni lehet. Azért feltételezem, hogy hónap északkalát munkához, mert hónap este a kastély lakói Menders tisztelendőhöz vannak meg híva vacsorára. Tudhatod, hogy az ilyen vacsorákról reggel előtt ritkán tud megszabadulni az ember. Hónap minden reménye meg lehet az ellenfélnek arra, hogy senki sem zavarja a munkájába. Úgy látszik ez a gonosz tevő mindenről értesülve van, mondta bosszusan. Igazad van, mindenről, dörmögte Hughes a fogai között. Sajnos nem használhatjuk a múltkori trükköt. Nem fogunk elmenni a vacsorára, hogy aztán lopva visszatérjünk, hanem korán lefekszünk, és gondoskodni fogok róla, hogy mindenki azt higgye, valóban alszunk is. És most jó szakát. Kis borús reggelre ébredtünk. Sietve öltözködtem, már alig vártam a pillanatot, hogy Patrisával találkozhassam. Kívánságom hamarosan teljesül, mert alig, hogy kiléptem a szobából, már megpillantottam karcsú alakját a folyosó túlsó végén. Azt hittem, még mindig haragudni fog a tegnapi mulatozásért, de legnagyobb örövömre csalódtam. – Hello, Paul! – kiáltotta nevetve. – Remélem, nem ártott meg a tegnapi dorbézolás? – Nem, egyetlenem! – válaszoltam sietve. – Nem ártott meg, de mégis megfogadtam, hogy ezentúl mélységesen megvetem a szeszes italokat. – Ezt sohasem kértem – mondta Pátrisa kedvesen. – Én csak az elfogyasztott bor mennyiségét kifogásoltam ha mindenáról részeges férjet akarnék, akkor fénydoktort doktort választanám. Válaszolni akartam, de ellen fel a láthatáron. Rajta meglátszott az átmulatott éjszaka. Gyalázatos színben volt, és heves fejfájásról panaszkodott. Megfogadtam, hogy legalább egy hónapig semmiféle szeszesített, nem viszom. Mondta, igen, levertem. Pól is nagyban fogatkozott, szólt Patricia. Kíváncsi vagyok, melyik kötők fogja megtartani a szavát. Havozás nélkül póra szavazok, mondta Ellen gújnyosan. Minden tulajdonsága megvan ahhoz, hogy papucsul is legyen belőle. Tegnap este hirtelen megmakacskodott, és egyetlen kótyot sem ivott többet. Mit mondtál neki, hogy annyira megszeppent? Elpirultam. Patrisa azonban boldogan nevetett. Az az én titkom, de beszéljetek most már Martensről. Sajnálom, hogy már nem voltam ott. Nagyon mulatságos lehetett. – Azt igazán nem mondhatnám, – válaszolta elem. – Mindnyáján halára rémültük. Nagyon könnyen tragédia történhetett volna. Azt hiszem, kétszer is meggondolja a pórulját, réfa csináló, hogy hasonló cselekedetre vetemedje. Reggelben éztem hozzá, még mindig vizes borogatás volt a fején. Mártelni ápolta, és fén doktort is ott találtam. Annyi reje azonban mégis volt, mert tesznek, hogy a fogadás behajtsa a doktorom. – Mi befogadtak? – kérdezte. – Egy fontba – válaszolta ellen. A doktor fogcsikorgatva fizette ki a pénzt. – Ideje, hogy evédelni menjünk – szólt Pátriza. – A csibát bácsi meglehetősen szereti a pontosságot. A nap hőse kétségtelenül mertensz volt, aki bekötött fejjel jelent meg az ebédnél. – Milyen maszkot készít ma estire, direktorú? – kérdezte Hughes kúnyolodva. Melegen ajánlanám, hogy például bengáli tigrisnek maszkírozza magát. Mi aztán hajtóvadászatot tartunk. Ha nem csalódom Barnes barátunk, úgyis ég a vágytól, hogy kipróbálhassa új vadászfegyverét. Martens megtapogatta Mellin zsebét. A mai viszonyok között egy font is valami, mondta Némi elégedettséggel. Ne térjünk le a tárgytól, ugrott a Hughes. Beszéljük meg a direktorul legközelebbi maszkját. Ha esetleg a tigris nem tetszene, akkor talán megfelelne a krokodilbőr. Festői látvány lenne, amint a szökőkút medencéjéből kidugna a fejét, és Peters barátunk buzogánnyal várná. Általános derültség kísérte a detektív szabait, és Mertens is megkockáztatott egy-egy erőltetett mosolyt. Este tíz óra felé járt az idő. – Kik mentek el Mendels tisztelendőhöz? – kérdezte Hughes. – Csak hárman – válaszolta. – Patricia, a Lord és Ellen. Drexler már bizonyára valahol a lombok közt trónul, valamelyik fa tetején. Darwinnak igaza volt – dörmögte Hughes. – Ettől függetlenül azonban kezdem megszeretni ezt a Drexlert. Jó Jól mondta tegnap, olyan, mint az igazi kopó. Ha rávezették a helyes nyomra, akkor örökké a sarkában marad az üldözöttnek. Nem lehet többé lerázni. De kezdjünk el vetkőzni. Remélem nem zavar, ha a redőnt nem húzzuk le. Csak hamar az ágyban voltunk, és Hughes leoltotta a villanyt. – Most már kezdhetjük is újra az öltözködést, – mondta a detektív vidáman. – De sajnos sötétben kell maradnunk. Tíz percnyi várakozás után a detektív az ablakhoz suhant és kibámult az éjszakába. Teljes holdfogyta volt, eleinte úgy szóván, semmit nem lehetett látni. Az öreg park fekete halotti köntösbe burkolódzott. Idő kellett hozzá, míg a szem meg tudta különböztetni a fák és bokrok sötét tömegét a tér végtelen fekete fátyolába. A tenger morajlása tompán hallatszott a part felől. Komor és vészjósló éjszaka volt. A szél, mely esténként rendszerint ebben az időtájban kezdődött, most sem váratott magára. Kisérteti ez zúgást támadt a fák koronáiban, ágak recsegtek és nyikorogtak, mintha valami titokzatos élet kezdődött volna. Minden fa és minden bokor más-más jelentőséget nyert a valószínűtlen sötétségben, amely megváltoztatta a növények és tárgyak anyagszerűségét. Ha van az embernek hatodik érzéke, úgy most az dolgozott bennem. Éreztem, hogy ma találkozni fogunk a rémmel. Az éjszaka fantomja munkához lát, hogy megszerezze a vasládát, amelynek rejtek helyét ismerni vélte. Hughes halkan kinyitotta az ablakot. Mindig a sarkamban maradj, suttogta és átvetette magát a párkányon. Zajtalanul és puhán ugrott a földre. Megtapogattam a revolverem, és miután meggyőződtem, hogy töltve van, én is követtem Hughes példáját. Mint árnyékok suhantunk a tölcsfák sötét tömege felé, Lehetőleg gondosan az utakat szegélyező bokrokhoz lapulva. – Helyben vagyunk! – suttogta a detektív, és behúzódott az óriási bokrok mögé. – Csak ugyan, alig néhány méternyire voltunk már a tölgyektől. Visszapillantottam a kastélyra. A fekete ablakok üres szemgödörként meredtek az éjszakába. Csak az egyik emeleti ablakból szűrődött ki halvány világosság, de csak hamar az is eltűnt. – titkár nyilván most feküdt le. A fény ugyanis az ő szobájából látszott. Sokáig várakoztunk. A szél fokozódó erővel süvöltött végig az ágak között éles jajgatással, melyre kísérteties harsonaként felelt a tenger örök morajlása. Nem tudnám megmondani, hogy mennyi időt telt el feszült várakozásba. Huyuk karcsú alakja figyelően hajlott előre, és hát a görbült meg, mint az ugrásra kész kép. Egyszerre fény villant föl tőlünk alig néhány méterre, aztán rögtön újra kihunyt. Erősen megszorítottam Hughes karját. A fény újra megjelent, de sokkal közelebb volt a földhöz, mint előbb. Valaki a fűre tehette a lámpát. Halkzörej hallatszott. A lámpa fénykörében fekete alakkörvonalat tűnt elő, és ásó csillant meg. Az ismeretlen lázasan kezdett dolgozni. Hughes teljesen lehasalt a fűre, és végtelenül lassan előre kúszott. A döntő pillanat bekövetkezett. Nem tudtam leküzdeni nyugtalanságomat, előhúztam revolveremet. Ekkor történt a baj. Az egyik karomat még felkötve hordtam, itt csak nehezen tudtam előre csúszni. A revolverem nekiütődött az ágnak. Magától -e el, vagy érántottam meg a ravaszt? Ma sem tudom. Olyan váratlan és gonosz játékot űzött velem a sors, hogy gondolkozni sem tudtam. A lövés éles csattanása után azonnal eltűnt a fény. Most már Hughes revolvere is eldördült. Hátborzongató gúnyos nevetés volt a felelet. Fölegyen esetten megvillant egy lövés fénye. A golyó közvetlen mellettünk süvített el. Kísérteties hajszak kezdődött az éjszakában. Lövések csattantak, aztán rohantunk. Igyekeztem a detektív nyomában maradni, aki hosszú ugrásokkal rohant a fa sor vége felé. Úgy dém lett, hogy sötét árnyékot láttam elsuhanni a fák között. Hughes megállt, és gyors egymás utában két lövést adott le. A sötét alak hirtelen lehanyatlott. – Talált! – újongtam fel, de sajnos már is meggyőződhettem tévedésemről. Éles zizegéssel fütyült fülem mellett a golyó. A másodikat már nem vártam be, hanem egy vastag fatörzs mögé ugrottam. Hughes hasra vágódott, és azonnal viszonozta a tüzelést. Valóságos revolverharc kerekedett. A szökőkút felül is lövések hallatszottak. Drexler úgy látszik hátába kapta ellenfelünket. Úgy véltem, hogy itt az alkalom, hogy hibámat jóvá tegyem. Kiugrottam fedezéken mögül, és vakon előre rohantam. Hughes azonban megelőzött, és jóval előttem ért a fasor végéhez. Ellenfelünknek azonban már nyoma sem volt. Azt hittem, hogy Rexler feltartja az embert, lihegte a detektív. De Szent Isten kihez? Néhány lépésnyire tőlünk mozdulatlan testkörvonalait pillantottuk meg. Oda rohantunk, és minden óvatosságot félretéve az arcába világítottunk a földön heverő embernek. Megfagyott bennem a vér. Drexler feküdt előttünk. Először azt hittem, hogy halott. Az arca vér volt. Gyorsan megvizsgáltam a sebet. – Hála Istennek csak súrolta a golyó! – mondta megkönnyebbülve. – Közvetlen mellette álltam, mikor rám lőtt. – lihegte a bíró, amint nagy nehezen lábra állítottuk. – El akartam vágni az útját, de ennek az ördögnek mégis szerencséje volt. – Megálljon! – ordította Hughes hirtelen. A szökőkút közelében egy árny bukkant föl, és Hughes feléje rohant. Hiszen nem akarok én elfutni, hallatszott egy hang a sötétből. Hallottam a lövöldözést, és ide jöttem. Örömmel ismertem meg Hilton hangját. Az öreg nyugodtan várakozott, míg mind melléje értünk. A tengerpartról jöttem, mondta. A lagúnában akartam leorgonyozni a bárkát, mert először kezdődik. Éppen munkához láttam, amikor meghallottam a lövéseket. Gondoltam, hogy valami nincsen rendjén, hát visszasiettem. Láttam valakit rohanni, rákiáltottam, de nem kaptam választ. Különben is csak egy pillanatig messziről láttam azt a futó embert. Ellenben ezt a kalapot találtam. Hughes kezébe vette az ócska fekete kalapot, és a zseblámpa fényénél alaposan megnézte. Gondolja öregem, hogy az az ember veszíthette el, akit maga futni látott? Hát az valószínű, válaszolta Hilton. Ott találtam, ahol azt az alakot eltűnni láttam. – Hol látta eltűnni? – kérdeztem. – Közvetlenül a kastélynál, arra a veranda mellett törpefenyők felé. – Bizonyos maga ebben? – kérdezte Hughes. Hilton megvakarta a fejét. – Hiszen megesküdni nem mernék rá, de úgy láttam, hogy az az ember a veranda felé futott. Másnap sem tudtam megszabadulni attól a kellemetlen érzéstől, hogy az éjszakai kudarcnak én voltam az oka. A detektív ugyan egyetlen szóval sem említette a történteket, de éreztem, hogy a hallgatása is szemrehányás. szép reggel volt. Ha ez az átkozott rejtély megoldódott volna, akkor most minden okon meglenne az elégedettségre. Pátri is a mellettem ül, és úgy találtam, hogy ma különösen elragadó. Körös-körül élénk táncolt a levelek zöld pompáján, a tenger felől friss levegő áramlott felénk. Rajtunk kívül Hughes és Ellen ültek az asztalnál. Peters az asztalra tette a reggelit, Patricia kitöltötte a kávét a csészékbe. Hughes a kenyér után nyúlt, de véletlenül lelökte a sótartót. Remélem ez nem jelent szerencsétlenséget, dörmögte, miközben lehajolt a sótartóért. Ebben a pillanatban halk zizegés hallatszott. Rendes körülmények között talán föl sem tűnt volna ez a halknész, de én már ismertem ezt a baljóslatu hangot. Egyszer már hallottam milyen zizegést, és tudtam, hogy mit jelent. Szinte bénú ültem a helyemen. Ellen ilyetten ugrott föl a helyéről, és a kezére bámult. Az egyik újjába hosszú tüske fúródott be. Tudtam, hogy pillanatok alatt kell cselekednem, ha barátomat meg akarom menteni. Olyan gyorsan és olyan váratlanul történt az egész, hogy megfontolásra nem volt idő. Megragadtam ellen kezét, és erősen az asztalra szorítottam. Bámulattal kellett adóznom Hughes villámgyors felfogásának. Azonnal a segítségemre sietett, elfordította ellen fejét, és a kezembe adott az asztalról egy kést. Sokszor végeztem más súlyos operációkat, de egészen más érzés a kitűnően felszerelt műtőben késhez nyúlni, mint ilyen körülmények között. Más esetben sebészi szempontból szinte jelentéktelen műtét egy újnak az eltávolítása. Most azonban életre halálra ment a játék. Az egész jelenet villámgyorsan játszódott le. Egyetlen vágással lemetszettem ellen megsebesült túlját. A kétségbe is adott erőt ahhoz, hogy az aránylag tompakéssel elvégezhessem a műtétet. Patricia felsikoltott, és leesett volna a székről, ha Hughes nem rohan hozzá. Ellen írtózva merett a vérzőcsonkra, és fájdalmasan felnyögött. Ha utólag visszagondolok erre a jelenetre, olyan valószínűtlennek tetszik az egész, mint a rossz állom. Az ember nem szívesen gondol vissza sok mindenre, ami az életében történt. Egy orvos életében számtalan olyan momentum van, amely örökké borzalmas emlék marad. És mégis, ez az új levágás marad az egyik legkellemetlenebb emléke. A reggelire terített asztal, és középpen a levágott új. A fehér abroszon vérfoltok. Szalvétával bekötöztem a vérzősebet. A kis asztalon különböző konyakos üvegek álltak. Hughes, aki, mintha csak kitalálta volna a gondolataimat, felkapott egy üveget, és Ellen szájához tartotta. – Hozzon gyorsan tiszta szesztés vattát! – mondtam Petersnek, aki halára vált arccal állt az ajtóban. Ellen nagy kortyokban nyelte az itat, és az üveg csak hamar kiürült. Hughes azonnal felkapott egy másik üveggel, és Ellen szájához tartotta. Nem bélek többet, nyögte Ellen kínlódva. Szegény fiú, éppen tegnap fogadta meg, hogy nem fog inni egy csöpp alkoholt sem. A sors útjai kiszámíthatatlanok. Így áll, és ne törőd semmivel, biztatta Hughes sürgetően. Alkonyodott. Ellen hánykolódott az ágyban, de csak hamar elaludt. Láz nem jelentkezett, és most már biztos voltam benne, hogy a fiú minden veszélyen túl Fölélegeztem. A csatát ezúttal én nyertem meg a halál ellen. A dél-amerikai indiánok titokzatos mérge nem tudta kifejteni romboló hatását. A beavatkozás idejében történt. Köszönöm, hogy megmentetted őt, suttogta Pátrisa, és vállamra hajtotta a fejét. Az ajtóban Hughes aggódó arca jelent meg. A veszedelem elmúlt, mondtam vidáman. A detektív fáradtan mosolygott. Szegény Ellen, a tövist nekem volt számva, és ha véletlenül nem hajolok le, akkor a nyakamba fúródik. Megvizsgáltam a tövist, éppen elég méreg van rajta, hogy percek alatt végezzen a legerősebb emberrel is. Szerencse, hogy a gazember nem kísérelt meg még egy támadást. A nagy izgalomban nem törődtünk vele, és jóformán védtelenül ki voltunk szolgáltatva neki. Pátrisa, mondtam, holnap délben utazunk. Ellen bevisszük valamelyik szanatóriumba, hogy kipihenje magát. Mi a véleményed, Harry? Szívesebben venném, ha már mai éjszaká elutaznátok, mondta elkomorodva. Az ellenfél minden eszközt megragad, hogy az utolsó pillanatban a maga javára döntse el a küzdelmet. Nagyon kérlek benneteket, hogy ne mozduljatok ki a szobából. Hová mész? kérdeztem, mikor láttam, hogy a detektív az ajtó felé indul. Kisé körülnézek, válaszolta. Drexlerrel is szeretnék néhány szót beszélni. Szeretném, ha ma éjszaka az ablak alatt törködne. Soha sem láttam még a detektívet ennyire nyugtalannak. Csak nem fenyeget bennünket újabb támadás? kérdeztem. Semmilyen óvintézkedést nem szeretnék elmulasztani, válaszolta Hughes kitérően. Azonban nem szabad elfelejtkezni. Hirtelen elhallgatott, mert az ajtón kopogtak, és Barnes titkár lépett a szobába. Bocsánat, hogy zavarok, mentegetődött. A beteg hogy léte felül szeretnék érdeklődni. Ellen ebben a pillanatban ébredt fel. Nem volt még teljesen magánál, zavaros szemekkel nézett körül. Mikor megpillantotta a titkát, szörnyűdű roham tört ki rajta. – "Ez az! – rikácsolta. Már régen tudtam, hogy az életemre tör. Most is azért jött, hogy meggyilkoljam. Hughes kellett segítségül hívni, mert Ellen ki akart ugrani az ágyból. Először vettem észre, hogy Barnes elvesztette szokott nyugalmát. Az arca elsápadt, és heves hangon válaszolt. – Úgy látszik, ray úrnak láza van. Bocsánatot kérek a zavarásért. Mikor a titkár után becsapódott az ajtó, ellen kimerültem, visszaesett a párnáira. – Higgyétek el, hogy ő a gyilkos – lihegte. – Ha rám hallgattatok volna, akkor már régen lakat alatt lenne. – Nyugodj meg egy kicsit csitította Hughes. Képtelenség, amit mondasz. Nem mondom, Barnes modora nem könnyen emészthető, de a bűncselekményekhez semmi köze sincs. Nem hallgatok rád, dadogta Ellen elálmosodva. Még egy ideig nyugtalanul forgolódott, aztán lassan-lassan újra elaludt. Az ajtó halkan kinyílt, és Archibald Wrayt lépett be rajta. Hogy van a fiú? kérdezte halkan. – Hála Istennek nem következett be semmiféle komplikáció, – Válaszoltam. – Egy-két nap múlva már újra talpon lesz. – Ha esetleg szükséges, hogy valaki éjszaka is mellette maradjon, akkor elküldhetek fén mondta a Ha nem csalódom, a doktor úrra is ráférne már egy kis pihenés. – Szó szóval se lehet róla, – válaszoltam határozottan. – Én mindenképpen vírasztani fogok. – Velem együtt? – szólt közbe Patrisam. Archibald Wrayt elmosolyodott. Ha esetleg unatkozni találtok, leküldhetem már telnét. Köszönöm, de nem kérek belőle, mondta Patricia elpirulva. Téged azonban szívesen látunk, ha itt akarsz maradni. Hová gondolsz? Tréfálkozott a lord. Elég vastag bőröm van, de az elefánt szerepére mégsem vállalkozom. Nevetve hűz bakarolt, aki szintén menni készülődött. Nem sokára újra benézek, mondta a detektív az ajtóban. Mikor a távozók után becsukódott az ajtó, ellen ismét nyugtalanabb lett. Megtapintottam a pulzusát, de hőemelkedése nem volt. – Ha rád hallgatok, akkor mindez nem történik, mondta Patrisa. – Te sem sebesülsz meg, és ellennek is megmarad az ujja. Fúrdal a lelki ismeret miatta. – Nem történt súlyos baj, vigasztaltam, a jövőbe pedig nem láthatott senki. Ellen néhány hét múlva akár teriszezhet is. Most azonban szeretném, ha egy kicsit lepihennél a díványon. El voltam készülve különböző ellenvetésekre és tiltakozásokra. de csodálatosképpen Pátrisa azonnal engedelmeskedett, és csak hamar mélyen aludt. Az izgalmak alaposan megviselték szegényt. Meglehetősen nyugtalanul aludt, és mindig attól féltem, hogy felébred. Az idő nagyon lassan múlt, az alvók lélegzetvétele engem is elálmosított, és néha-néha már úgy éreztem, hogy alig bírom nyitva tartani a szememet. A kis fényküre küzdött a homályjal, de a szoba sötét sarkait már nem világította meg. Egyszerre úgy éreztem, hogy friss légáramlat tódul a szobába. Nem hallottam semmi ezt, és azt hittem, hogy az ajtó magától kinyílt. Hátrafordultam. A küszöbön férfi állt. Az arcán sötét állarc. – Viselkedjék okosan! – mondta folytott hangon. – Ha megmozdul, lövök. Ismerősnek találtam a beszélő hangját, mely tompán hallatszott az állarcalól Az állarcos egyik kezével behúzta az ajtót, de közben meg se fordult. Jobbjában revolvert tartott. Egy pillantást vetettem ellenre, de ez is meggyőzött arról, hogy ébren van. Mozdulatlanul feküdt ugyan, de a szemei félig nyitva voltak. – A lát a rejtek hét akarom tudni – suttogta az ismeretlen. – Egy perc gondolkodási időt adok. Patricia hirtelen felébredt és rémülten ült fel. – Egy hangot se – sziszegte az ismeretlen. A revolver csőve fenyegető félkört írt le. Az agyam lázasan dolgozott. Igyekeztem a végsőkig megtartani nyugalmamat, bár ford bennem a düh. Egy pillanatig sem kételkedtem abban, hogy az állarcos férfi azonos régen keresett ellenfelünkkel. Most nem viselte ugyan a rettenetes halálfejes maszkját, de perzselő tekintete olyan ördöginek tüntette fel az egész lényét, hogy nem kételkedhettem. A titokzatos gyilkos áll előttem. Minden idegszállam megfeszült a rettentő várakozásban. Tudtam, hogy ez a szörnyetek beváltja a szavát, és lelő, ha nem beszélek. Legalább időt tudtam volna nyerni. Lábaimat a szék alá húztam, hogy minden pillanatban felugorhassak. – A választ várom – suttogta az ismeretlen parancsolóan. – Talán jobb lesz, ha leengedi a revolverét – mondtam erőszakolt nyugalommal. – A játéknak vége. Számítottam rá, hogy egy pillanatra hátrafordul, de a tervem csütörtököt mondott. Az állarcos nem vette le rólam a szemét. – Még néhány másodperc van – suttogta. A második levésem a lányt fogja találni. Ebben a pillanatban elem megragadta az éjjeli szekrényen álló órát, és teljes erővel az állarcos felé hajította. Az ismeretlen készületlenül találta a támadás. Nem gondolta arra, hogy az ágyban fekvő beteggel is számolnia kell. Nem tudott már idejében félreúrani, és az óra eltalálta a vállát. Felhasználtam az alkalmat, és rávetettem magam. Egészséges öklöm hatalmas lendülettel vágódott előre. Az állarcos hal kiáltással ejtette el revolverét. Mielőtt lehajolhatott volna utána, már lábammal messze rúgtam a fegyvert. Az állarcos dühött ordítással nekem ugrott. Újjai acélkapocsként szorultak a nyakam köré. Csak a félkarommal tudtam védekezni, a másik erőtlenül lógott le. A vállamban tűrhetetlen nyilalást éreztem. Régi sebem fájón lüktetett. Szerencsére Ellen a segítségembe sietett. Elszánt dűvel vetette magát az állarcosra. Kihasználtam az alkalmat, és egyetlen rántással letéptem az állarcot. Dőtől eltorzult, ismeretlen arcmeret rám. A következő pillanatban Ellen esett, ellenfelünk heves elszédült. elszédült. ugrottam előre, de az ismeretlen férfi nehéz karosszéket kapott föl, és a feje fölé emelte. – Ha megmozdul, azonnal lelövöm, Hallatszott hirtelen Pátri is a csengő hangja. A lány valahogyan megkaparintotta a földre esett revolvert, és ellenfelünkre szegezte. A szék azonban már repült, nem felém, az éjjeli szekrényen lámpa nagy csörömpöléssel összetört. Két lövés dördülte, de a szoba már korom sötét volt. A kapcsolóhoz akartam ugrani, de megbotlottam valakiben. Valószínűleg ellen volt az illető. Heves lökést éreztem. Valaki elrohant mellettem. Görcsösen kaptam utána, de ujjaim csak a levegőbe markoltak. Egy pillanatra megpillantottam az ismeretlen férfi fekete sziluettjét az ablaknál. Üvegcsörömpölés hallatszott. A szoba ajtaját felrántották. A mennyezeti lámpa kigyulladt. Hughes pillantottam meg. A kitört ablaküvegen keresztül szélsüvitett be a szobába, magasan lebbentve az oldalfüggönyöket. Kívülről lövések hallatszottak. A detektív néhány ugrással az ablaknál termett, és mindkét ablakszárnyat fölrántotta. Amíg megmaradt üvegrészek csönömpölve estek a párkányra és a szőnyegre. Hughes tétovázás nélkül ugrott ki a sötétbe. Távolról újabb lövések hangoztak.